Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою найкращу у світі вподобаючку. Філіп Дік Фостере, ти мертвий? Школа завжди була мукою, але сьогодні йому було особливо важко. Майк Фостер закінчив шити дві свої водонеприникні торбинки і сидів нерухомо, доки всі інші діти працювали. З надвору, ззовні будівлі з сементу і сталі, холодно світило сонце пізнього полудня. У свіжому осінньому повітрі отдалік виблискували зелено-брунатні схили. У небі над містом кружляли кілька надсів. Кремезна, зловісна постать вчительки, місіс Камінгс, тихо наблизилася до його парти. – Фостере, ти закінчив? – Так, мем. – жваво відповів він і протягнув свої торбинки. – Мені можна йти? – Місіс Камінгс критично їх оглянула. «Як же майстрування пасток?» – запитала вона суворо. Він попорпався в шухляді і дістав свою хитру пастку на малих тварин. «Усе доробив, Місіс Камінгс. І ніж він теж готовий». Він показав їй блискуче гостре металеве лезо свого ножа, який він змайстрував з бензинової каністри. Вчителька із сумнівом взяла ніж і майстерно провела пальцем вздовж леза. «Недостатньо міцний». Заявила вона Ти його перегострив І він затупиться після першого ж використання Сходи до головної збройної лабораторії І подивись, які в них там є ножі А тоді дістань товще лезо І нагостри наново. ново Місіс Камінгс Заблагав Майк Чи можу я зробити це завтра? Дозвольте мені піти зараз, будь ласка Весь клас дивився на нього з цікавістю Майк почервонів Він ненавидів, коли на нього звертали увагу але йому дуже треба було звідси забратися. Він не міг лишатися в школі більше ні хвилини. «Завтра ми копаємо», – твердо заперечила місіс Камінгс. «У тебе не буде часу працювати над ножем». «Я зроблю», – випалив він, – «одразу після того». «Ні, ти недостатньо вправно копаєш». Літня жінка оглянула його тоненькі ручки й ніжки. Гадаю, тобі все ж варто закінчити з ножем сьогодні, а завтра весь день попрацювати в полі. Але яка користь від копання? Розпачливо запитав Майк. Це вміння потрібне всім, терпляче відповіла місіс Камінгс. Діти довкола душилися сміхом. Вона поглянула на них з докором і цикнула. І ви знаєте, що теж маєте навчатися. Коли почнеться війна, поверхня буде вкрита уламками й каміннями. Якщо ми сподіваємося вижити, то маємо закопуватися. Хіба ні? Чи з вас хтось бачив, як ховрах риє землю довкола коренів рослини? Ховрах знає, що знайде під поверхнею щось цінне. Усі ми перетворимося на маленьких коричневих ховрашків. Усі ми маємо навчитися закопуватися в уламки і знаходити там корисні речі. Бо саме там вони й будуть. Бідолашний Майк тримав свій ніж у руках. Місіс Камінг зрушила від його парти далі проходом. Кілька дітей зневажливо посміхалися до нього, але він заледве на це зважав, прибитий горем. Йому не допоможе лопата. Коли прилетять бомби, він умить загине. Ті вакцини, якими йому обкололи всі руки, стегна і сідниці, не зарадять. Він витратив усі свої кишенькові гроші, і Майк не доживе, щоб підхопити якусь бактеріальну чуму, якщо тільки... Він підскочив і пішов слідом за місіс Камінгс до її столу. Будь ласка, дозвольте мені піти, випали він у відчаї. Я маю дещо зробити. Зів'ялі губи місіс Камінгс сердито вигнулися, але налякані очі хлопчика її зупинили. Що трапилося? запитала вона суворо. Ти погано почуваєшся? Хлопчик стояв задерев'янілий і неспроможний відповісти. Задоволені цією сценою діти шепотілися й хихотіли. Аж доки місіс Камінг не по столу записником. «Тихо!» – гаркнула вона. Її голос трохи пом'якшав. «Майку, якщо в тебе проблеми з функціональністю, спустися до душевної клініки. Немає сенсу намагатися працювати, коли твої реакції конфліктують. Місіс Гроувс залюбки тебе оптимізує». «Ні, зі мною все гаразд», – відповів Форест. «Що тоді?» Діти завовтузилися і зрештою почали відповідати за Майка, який від смутку і приниження не міг вимовити й слова. «Його батько проти», – пояснили голоси. «Вони не мають укриття. Він не зареєстрований у цивільній обороні. Його батько навіть не заплатив за нас. Вони нічого не зробили». Місіс Камінг з подивом подивилися на мовчазного хлопчика. «У вас немає укриття?» – він похитав головою. Жінку охопило дивне відчуття. «Але ж...» – вона мало не сказала, але ж ви всі помрете. «Але куди ж ти підеш?» – виправилася вона. «Нікуди!» – відповіли за нього тихі голоси. «У кожного в нашому місті є куди піти, а він залишиться тут. У нього навіть немає перепустки до шкільного укриття». Місіс Камінс була вражена. У своєму нудному педантизмі вона вважала, що всі діти у школі мають перепуску до укріплених підземних приміщень під будівлею. Але звичайно, їх мали не всі. Лише діти, чиї батьки були частиною ЦО і заплатили за озброєння громади. І якщо батько фостера був протигом, "Йому страшно тут сидіти", спокійно дзвонили дитячі голоси. Йому страшно, що це станеться, коли він сидітиме тут, а всі інші будуть у безпеці, внизу, в укритті. Майк повільно йшов дорогою, сховавши руки глибоко в кишеній футболя темне каміння на узбіччі. Сідало сонце. З маршрутних ракет вивантажувалися стомлені люди, радіючи поверненню додому з фабричної лінії за 100 кілометрів на захід. На далеких схилах щось виблискувало. Це була радарна вежа що повільно оберталася у вечірніх сутінках. У повітрі кружляло все більше надсів. Присміркові години були найнебезпечнішими, спостерігачі могли не встигнути помітити швидкісну ракету, що летіла низько над землею. Це якщо ракети справді прилетять? До Майка невпивно історично кричали механічні новинні автомати. «Війна! Смерть! Вражаюча нова зброя! Розроблена вдома і за кордоном!» Він зсутулився і поквапився далі повз маленькі будинки, схожі чи то на цементні тпеньки, чи на міцні броньовані коробки з-під пігулок. Кожен був подібний на сусідній. Попереду в присмірку горіли яскраві неонові вивіски торгового району з його жвавими потоками транспорту і натовпом людей. За півкварталу до яскравого скупчення неонових вивісок Майк зупинився. Праворуч було громадське укриття – темному вході до його тунелю тьм'яно поблискував автоматичний турнікет. Вхід – 50 центів. Якби він був тут, на вулиці, і мав 50 центів, усе було б гаразд. Під час навчань він не раз забігав до громадських укриттів. Але не раз бувало й таке, що в нього не було 50 центів. Майк досі ніяк не міг збагнути цього жахіття. Він стоїть, онімілий і переляканий, а повз нього проштовхуються схвильовані люди – Звідусіль лунає пронизливий вереск сирен. Хлопчик повільно йшов, аж доки не дістався до найяскравішої плями світла, свідченої з усіх боків великої блискучої експозиції General Electronics завдовжки в два квартали. Гігантський квадрат чистого кольору й світла. Він зупинився й у мільйонний раз оглянув захоплюючі виставкові експонати. Ми завжди його вабили. І він щоразу завмирав, мов загіпнотизований, коли проходив тут. У центрі величезної кімнати стояв один єдиний експонат. Складна пульсуюча конструкція з допоміжними опорами, перекриттями й опечатаними шлюзами. Усі прожектори були спрямовані на неї. Величезні вивіски рекламували 101 її перевагу, якщо в когось ще були сумніви. Нове бомбостійке антирадіаційне підземне укриття 1972. Оцініть його вражаючі характеристики. Автоматичний спусковий ліфт. Не застрягає. З автономним вживленням. Легко замикається. Потрійний корпус, що гарантовано витримує тиск до 5G без втрати стійкості. Система обігріву й охолодження на ядерному живленні. Автономна мережа очищення повітря. Потрійне очищення їжі і води. 4 санітарні стадії після контакту з радіоактивною поверхнею. Повний цикл виробництва антибіотиків, вигідний кредитний план. Він довго роздивлявся укриття. Загалом це був просто здоровенний бак із входом з одного боку, що був шахтою спуску, і люком аварійного виходу з другого. Укриття було цілком самодостатнім, світом у мініатюрі, що продукував власне освітлення, опалення, повітря, воду і медикаменти, а також мав майже невичерпні запаси їжі. За повною комплектацією там були також відео та аудіоплівки. Все, як у на поверхні. Власне, це і був підземний будинок, що мав усе необхідне для життя та розваг. Родина могла залишатися там у безпеці і навіть комфорті, незважаючи на вибухи найпотужніших водневих бомб чи атаки бактеріальними розпилювачами. Укриття коштувало 20 тисяч доларів. Поки Майк мовчки роздивлявся масивний виставковий експонат, один з продавців вийшов на темний тротуар, прямуючи до кафетерію. «Привіт, хлопче», – сказав він, минаючи Фостера. «Гарне, правда?» «Можна мені зайти?» Миттю попросив Майк. «Я можу туди спуститися?» Продавець зупинився, впізнавши хлопчика. «Та ти ж той малий!» – відповів він повільно. «Той клятий малий, що нам постійно надокучає. Я хотів би спуститися вниз, бодай на кілька хвилин, я нічого там не поламаю, обіцяю. Навіть ні до чого не торкатимуся. Продавець був молодим вродливим лондином трохи за 20. Він вагався. Малий був ще тим паразитом. Але він мав родину. А отже, вони могли щось купити. Справи йшли кепсько. Був кінець вересня, і сезонний спад досі тривав. Від того, щоб послати малого подалі продавати новинні плівки, грошей більше не стане. А з другого боку, Пускати всяку дрібноту, тинятися біля товару – теж не діло. Діти марнували час персоналу, ламали речі і могли поцупити якусь дрібничку, коли ніхто не бачив. «Навіть не думай», – сказав продавець. «Слухай, прийшли краще сюди свого старого. Він бачив, що в нас тут є?» «Так», – напружено відповів Майк. «То що його стримує?» Продавець обвів руками сяючу вітрину. «Ми дамо добру ціну за його вживане укриття». «Враховуючи амортизацію і застарілість, яка у вас зараз модель?» «У нас немає укриття», – відповів хлопчик. Продавець кліпнув. «Тобто?» «Мій батько каже, що це марнування грошей. Він каже, що вони намагаються залякати людей, аби ті купували непотрібні речі. Він каже...» «Твій батько проти?» «Так», – сумно відповів Майк. Продавець охнув. «Ух, гаразд, малий!» Шкода, що ми не можемо тобі нічого продати. Це не твоя правина. А чого це він так? Він хоч платить за нас? Ні. Продавець тихо вилаявся. Чергове ледащо, що присмакталося до інших і перебуває в безпеці, бо решта спільноти віддає 30% своїх прибутків на підтримку системи постійного захисту. Такі завжди є. У кожному місті. А як з цього приводу почувається твоя мати? Напосів на нього продавець. «Вона з ним погоджується?» «Вона каже...» – Фостер замовк. «Можна мені ненадовго спуститися? Я нічого не поламаю. Будь ласка, лише раз». «А як же ми його продамо, якщо будемо дозволяти дітям просто так кататися? Це ж непробний зразок. Ми вже на такому обпікалися». У продавцеві прокинулася цікавість. «Як можна бути протигом? Він завжди такий був? Чи його щось вкусило?» Він каже, що вони продали людям усі машини, пральні машини і телевізори, які ті ще могли використати. Він каже, що нац- і нікудишні, тож люди ніколи не зможуть купити їх у достатній кількості. Він каже, що заводи можуть виробляти зброю і протигази вічно. І доки люди бояться, вони будуть платити за них, бо думатимуть, що без цього їх уб'ють. І що людина втомлюється платити щороку за новий автомобіль але ніколи не відмовиться купити нове укриття, щоб захистити своїх дітей. «Ти в це віриш?» – запитав продавець. «Я б хотів, щоб у нас було укриття», – відповів Майк. «Якби воно в нас було, я б щоночі спускався туди і спав там. А коли воно б знадобилося, нам би було б куди піти». «Може, він і не буде», – сказав продавець. Він по-доброму усміхнувся до хлопця, відчуваючи, що той сумний і наляканий. «Не треба так цим перейматися. Може, ти подивився забагато відеоплівок? Піди, пограйся, постарайся розвіятися». «Усі, хто на поверхні, перебувають у небезпеці», – сказав Майк. «Ми маємо бути під землею, а я не маю куди піти». «Приведи сюди свого старого», – запропонував продавець. «Може, нам вдасться його переконати? Запропонуємо купити укриття, сплативши частинами. Скажи йому запитати Біла Оніла». Домовилися? Майк поплентався геть темною вечірньою вулицею. Він знав, що мав би вже бути вдома, але ноги заледве його несли. Тіло було важким і задерев'янілим. Втома нагадала йому слова його тренера з атлетики, сказані на уроці день тому. Діти практикували затримку дихання. Набирали повні легені повітря і бігали. Майк погано впорався. Доки інші ще бігали з червоними обличчями – він уже зупинився, видихнув і стояв, відчайдушно хапаючи повітря ротом. Фостере, ти мертвий, розлючено сказав тренер. Розумієш, якби це була газова атака, він втомлено похитав головою. Відійди вбік і попрактикуйся самостійно. Ти маєш працювати краще. І якщо сподіваєшся вижити. Але Майк не сподівався вижити. Коли він піднявся на ганок будинку, у вітальні ще горіло світло. Він чув батьків голос і менш розбірливо голос матері з кухні. Він зачинив двері і почав знімати куртку. «Це ти?» – гукнув до нього батько. Боб Фостер незграбно сидів у своєму кріслі, розклавши на колінах купу плівок і звітів зі своєї меблевої крамниці. «Де ти був? Вже півгодини, як готова вечеря». Він скинув піджак і відвернув рукави сорочки. Його руки були бліді й тонкі, але сильні, а очі – великі й темні. Волосся вже починало рідшати. Чоловік був утомлений і тривожно перекладав плівки з однієї кубки на іншу. «Вибач», – сказав Майк. Батько глянув на годинник. Він був, мабуть, останньою людиною, яка його досі носила. «Сходи по мої руки, чим ти займався?» Він уважно подивився на сина. «Ти маєш якийсь дивний вигляд. Ти добре почуваєшся?» «Я був у центрі», – відповів хлопчик. «Що ти там робив?» «Дивився на укриття». Батько мовчки схопив жменю звітів і спробував запхати їх у теку. Його тонкі губи зсунулися, на чолі залягли глибокі зморшки. Раптом плівки розлетілися по підлозі. Боб розлючено пирхнув і важко зігнувся їх позбирати. «Майк навіть не спробував йому допомогти» а натомість підійшов до шафи і віддав свою куртку автоматичному вішаку. Доки він повернувся, мати вже встигла вкатити до їдальні столик з їжею. Вони вечеряли зосереджено, мовчки, не дивлячись одне на одного. «І на що ти там витріщався? Мабуть, на якийсь мотлох?» – запитав нарешті батько. «Є нові моделі 72-го», – відповів Майк. «Вони такі ж, як і 71-ші». Батько розгнівано кинув виделку. Стіл впіймав її і поглинув. «Нових технологічних дрібничок, ще більше хрому та юсе». Він з викликом подивився на сина. «Правда ж?» Майк сумно колупав свою перетерту курку. «Там є ліфт, який не застрягає. Він не зупиниться на півдорозі в укриття. Просто заходиш всередину, а далі працює автоматика. Наступного року вийде такий, що сам забиратиме тебе і доставлятиме вниз». А ці стануть застарілими, щойно люди їх куплять. Це те, чого вони хочуть. Хочуть? Щоб ти купував. Вони продукують нові моделі настільки швидко, настільки можуть. Зараз тільки 1971 рік, а вони вже випустили модель 1972. Не могли почекати? Майк не відповів. Він чув це вже багато разів. Ніколи нічого нового. Лише хром і непотрібні цецьки» але старі моделі якимось чином все одно були застарілими. Батько сперечався голосно, пристрасно, майже історично, але його аргументи були геть непереконливими. «Тоді давай купимо старе укриття», – вихопилися в хлопчика. «Мені байдуже, згодиться будь-яке, навіть вживане». «О ні, ти хочеш це, нове!» Відполіроване і блискуче, щоб вразити сусідів, з купою перемикачів, ручок і всілякої машинерії. «Скільки ж за нього хочуть?» «Двадцять тисяч доларів». «Нічого собі!» – вражено охнув батька. «Вони пропонують вигідні варіанти виплат частинами». «Ну, звичайно. А потім ти виплачуєш за нього решту життя. Відсотки за доставку?» «А яка при цьому не гарантія?» «Три місяці». «А якщо укриття зламається? Якщо воно перестане очищувати і знезаражувати, розвалиться щойно минуть три місяці?» Майк похитав головою. «Ні, воно велике і міцне!» Батько вибухнув гнівом. Він був невисокий, стрункий, світлий і бо Боб раптом пригадав усе своє життя. Програні битви, складний шлях нагору, вимушену ощадливість і наполегливість, роботу, гроші, свою роздрібну крамницю, де він починав бухгалтером. Дослужився до завідувача і яку зрештою придбав. «Вони залякують нас, щоб коліщатка й далі крутилися!» Розпачливо вигукнув він дружині сину. «Вони бояться нової економічної депресії!» «Бобе!» – повільно і тихо відповіла дружина. «Годі тобі, зупинися! Я вже не витримую!» Боб Фостер кліпнув. «Про що ти говориш?» – пробурмотів він. «Я просто втомився! Ці кляті податки! Неможливо тримати маленьку крамничку, коли існують великі мережі! Закон мав би про це подбати!» Його голос затих. «Дякую, я наївся». Він відсунувся від столу і звівся на ноги. Я збираюся лягти на диван і подрімати. Худорляве обличчя його дружини спалахнуло. «Ти повинен купити укриття. Мене діймає те, що про нас говорять. Усі сусіди продавці, усі, хто знають. Я не можу нікуди піти чи зробити щось без того, щоб не почути їхніх розмов. З першого ж дня, відколи підняли прапор, Протиги, останні у цілому місці. За ці штуки, що кружають у небі, платять усі крім нас. Ні, відповів Боб. Я не можу купити укриття. Але чому? Тому що не можу собі його дозволити. відповів він просто. Запала тиша. Ти вклав усе в ту крамницю, сказала нарешті Рут, і вона все одно занепадає. Ти як той щур, що тягне все до своєї щурячої нори у стіні. Ніхто більше не купує дерев'яних меблів. І сьогодні, мов та старожитність, рідкісний антикваріат. Вона грюкнула по столу і той дико, як перелякана тварина, підстрибнув, щоб зловити порожній посуд. Стіл шалено кинувся геть з кімнати у бік кухні, торох посудом у мийці. Боб втомлено зітхнув. «Давай не будемо сваритися. Дай мені поспати годину у вітальні. Ми пізніше про це поговоримо». «Ти завжди кажеш пізніше», – Кірко відповіла Рут. Її чоловік, невисока зіщулена постать з рідким сивим волоссям і лопатками, подібними на зламані крила, вийшов з кімнати. Майк звівся на ноги. «Піду вчити уроки», – сказав він і з дивним виразом на обличчі рушив за батьком. У вітальні було тихо, відеосет був вимкнений, лампа пригашена. Рут на кухні обирала на консолі страви на наступний місяць. Боб Фостер спав, витягнувшись на дивані і знявши черевики. Його голова лежала на подушці, обличчя було сірим від утоми. «Можна я дещо спитаю?» – сказав, повагавшись Майк. Його батько щось пробурмотів, заворушився і розплющив очі. «Чого тобі?» Майк сів біля нього. «Розкажи ще раз, як ти давав пораду президентові?» Батько підвівся. «Я не давав жодних порад президентові. Я лише говорив з ним». «Розкажи про це». «Я вже мільйон разів розповідав тобі цю історію. Ще звідтоди, коли ти був зовсім малим». Від спогадів голос батька пом'якшав. «Ти тоді був ще немовлям. Ми носили тебе на руках». «А як він виглядав?» «Він?» – почав був батько, повертаючися до звичної історії, яку він шліфував раками. Він виглядав точнісінько, як на відеоекрані, хіба трохи нижчим. «Чому він був тут?» – запитав жадібно Майк, хоча вже давно знав кожну подробицю. Президент був його героєм, найулюбленішою у світі людиною. «Чому він приїжджав аж сюди, щоб відвідати саме наше місто?» «Це був його регіональний тур». У батьковому голосі відчувалася гіркота. «Він просто тут приїжджав». «А що то був за тур?» Президент відвідував містечка по всій країні. Голос Боба став різкішим. Перевіряв, як у нас справи. Дивився, чи достатньо ми купили націй і укриттів, вакцин проти чуми, проти газів і радарних установок, щоб відбити напад. Корпорація General Electronics лише починала облаштовувати свої великі демонстраційні зали і виставки. Усе було таке яскраве, блискуче і дороге. Перше захисне обладнання доступне для домашнього вжитку. Його губи скривилися усе зі зручними варіантами виплат реклами, плакати, прожектори для жінок безкоштовні посуд і гарденії. Майку аж перехопило подих. Це був той день, коли ми отримали наш прапор готовності, сказав він із захватом. Це був день, коли він приїхав вручити прапор. І його підняли на флаштоку в центрі міста під вигуки й оплесків всіх присутніх. Ти це пам'ятаєш? Я гадаю, що так. Я пам'ятаю людей і звуки. І що було спекотно. Це ж був червень. 10 червня 1965 року. Велика подія. Небагато містечок мали тоді цей великий зелений прапор. Люди досі купували машини й телевізори. Вони ще не знали, що ці дні минають. Телевізори й машини це чудово, але їх можна виготовити й продати обмежену кількість. Він віддав прапор саме тобі, правда ж? Він віддав його всім нам, торговцям. Подію організувала торгова палата. Містечка змагалися в тому, хто зможе купити найбільше і найшвидше, стимулювати бізнес. Звичайно, все продавалося так, буцімто ми будемо краще дбати про свої протигази й укриття, якщо будемо їх купувати наче ми колись навмисно пошкоджували телефони, тротуари чи дороги, за утримування яких платив